Iparaldeko zonbait zinemata nikusgai dugun nundago Mikel dokumentalak, Mikel Zabaltzaren heriotza Guardia Zibilaren eskuetan kontatzen digu. Unki garria bezain sumingarria, kasuaren inguruko egia oraindik ofizialki argitu gabe gelitzen dela jakinik. Baina mutureko kasu dorpe honetatik arratago, filmak horreit digu, eta belaunlandi gazteri jakin arrasten doaike, atxilotu entzateko eskolerrian, tortura zela eguneroko ogia. Ez xoilik berrogoi urteko diktaturaren gara hilunetan. Baizik eta, gaizki izendaturiko espainol demokrazia gaztean ere. Ez xoilik transizio aurreko poliziek laneat segitzen zutelako. Baizik eta, beren lankide berriek impunitatearen babespean ildu beretzikari zirelako. Ez xoilik espainol indar armatuen kuarteletan. Baizik eta, ertzantzaren zonbat komisaldegitan ere bai. Torturaren bizipen zuzena, milaka erritarrak jasandute, eta zeharka eun milaka, atxilotuen haideak eta lagunak kontutan hartuz. Atxilotuen zart, tratutxarak etziren salbu espena, polizien harteko ardibels batzuen gehiagik eriak. Tortura, sistematikoa bezain sistemikoa zen. Ranei baitu, atxilotuari informazioak ateratzea baino, tortura, Eskol populuaren errebeldia gobernatzeko politika zen. Diendea ikarana txiki eta zigor kolektiboa aplikatu jendarteari. Euskal Gudariak egistitzea gatik. Gaur egun edabide Euskal Herriko azkena amarkadak aipatzerakoan, estatu bortizkeria komisial degietan, kale kontronetan, manifetan, historiatik deja hartu da. Kasuo berenetan gerla zikina aipatzen da, baina legatze bat bezala. Ondorioz, are zailago da iragana ulertzea, gata dinamika, brokar matuaren iraupena. Brokar matua suten edo kondenatu ez dutenei, bein eta berriz biktimeei barkamenak galegitea eskatzen zaie. Eta sekulan ez da aski. Noiz eskatuko dute barkamena, espainole estatuak, odientzia nazionaleko juie famatuek, eusko jarlagitzak berak ere, urte luze haietan, Tortura erabili edo babestu eta errotik ez dezerertar ezteagatik. Pasa igunan.